ezin hobean. Eeguraldia lagun. Hondribiko herriko beste kabiatzeko aste bat besterik gelditzen ez denean, Hondarribiako gazteaanbladak gazte eguna ospatu zuen. Itz ordo honen bitartez beste herrikoen aldarrikapena egiteaz gain, gazten parte hartze zuzena aldarrikatzea izan da. Ibin kalete ondribiko, gazte asanbladako kidea. Ba, aste honetan ikusi dugunez, ba, jungera tabernas tabernatiketak nolazi joazten begiratzera, eta ikusten ari gara, ba, beste urte batez, ba, gure pronostikoak beteko direla, eta, pues, eunda berre eta garela, edo ez garela horrun geldituko eta, pues, horrek ikusten du, ba, pues, errenetan badagoela ba, egun honi, be, e... Ba, eh, eskaintzen dutela ba, ba, garrantzio bat, eta maitasun batez, eta horrek posten gaitu. Eta bueno, marra dugu, honda bragoita mar lagun inguru, eh, gaste inguru bildu ba, eh, zaretela herri baskarian, eh, baina aurten berezitasunen artean, zegoen baitare, ba, lokalen gira edo horrako ekimenazta. Bai, e, oia, e, aste esan dugunez ba, berezitasuna aurten ba, lokal gira antolatzea da eta bueno pues eh ale bilatzen dena ekimen horretik bada ba, jasteak ba, lokaletik ateratzea pixka, egun guztian ez lokalean egotea eta e, elkarren arteko ezagutza ere bai e, bultzatzea, ez eta pues, e, pues, ikusten dugu ba honekin ba, oso a proposo doala eta espero dugu, ba, egzitu bat izatea. Mm -hmm. bueno, herriko besta gainean ditugu, daiteke, bueno, burua, e, izan daiteke, bueno, aste burua, oia prestaketa bat izan daitekela, herriko bestetarako. Hau ez da, ba, gazte asanbladak antolatzen duen ekimen bakarra izango, gaurko gazte guna behiz eta Bikingo Marea baita antolatzen duzu, eh? aldo zu pixka bat azaldu zer den eh, Bikingo Marea ekimena? Ba, bikingo Marea, pues, oien dela, historiko ekin oien urte jaio zen, eta ba, orten irugarren edizio izango dugu, eta hilakzeian burutzen da, Eta Bilbidean bueno, ba, e, normalean izaten da uxoako kapuio eremuoretik, ba puntal, puntal aldera eta hor bukatzen da. Eta bueno, pues, bertan ba, kuadriak parte, bueno, bere hemtsalupak eta paleekin haien e, a, historiak egiten dituzte eta bueno, pues, denak itsasora joeten gera eta bueno, pues eh leia sanoreroa e, piztutzeko eta ere er burua beti izanik isa, ba herri jaiarrikoiak sortze eta el, bata besteangatikan ba elkar egote eta zagutzeko, ez? Uh -huh. Bueno, ba, ambokatzeko ditugu, eh, bueno, Beikingo Maria Ekitaldi horretara, Baitare gure Eskualdeko, eh, sea, eh, Gaztegoastiak, esta. No Noski que baez, no beti bezala, ba Irun Urruña, Ziguru Dani Balizune eta nadieun guztia parte hartu dezala ta Eta ongitorri izangoela beste ere. Ondarribiko gazte asanbladak antolatutako urrengo itzordua hilaren zeian izango da. Egun horretarako vikingo marea antolatu dute. Donostiako piraten antzera, gazte talde bakoitzak, eraikitako ikitako ontzien arteko leia izango da.